Még van egy kis dolgom, mondja, de szólok, ha végeztem, jó? Bólintok. Addig sétálok egy kicsit. Edem lehajol és ad egy puszit. Nagyon különleges lány vagy. Azzal elindul. Felmegyek a szobába és lezuhanyozom. Sós, izzadt bőrömnek jól esik a forró víz. Minél erősebben dörzsölöm, annál frissebbnek érzem magam. Miután végzek, kilépek a zuhanykabimból és alaposan megnézem magam a tükörben.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 Amint balra kanyarodom, hallom, hogy valaki megszólít. Ez ő. Keti, várj! Kerol egyenesen felém tart. Hát itt vagy, mondja zihálva. Kék ejtett válupamú ruhát visel. Lazán összefogott haja a tarkóján himbálózik. Nem találtalak ma? Kerol láttam, különös érzés kerít hatalmába. Nem megkönnyebbüléshez, inkább boldogsághoz hasonlít. Örülök, hogy anya élő, lélegző hasonlása áll előttem.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 Köszönöm. Ahogy felfelé tartunk, Carol egy kisbolt felé mutat. Ide betérünk. Egy idős ül a kasszánál, két kisgyerek pedig a földön játszik. Buonasera, szére mondom. Buonasera, széra, szi! Köszön vissza az asszony, majd Carol felé fordul. Ciao, Kerol. Buonasera, széra, signora. I pam te sera? Si, certo. Ezzel oda kíséri az a zöldséges pulthoz. Grazie mille.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 Elképzelem, milyen lehetett neki fiatalon mindössze 12 évesen elveszteni az édesanyját, és milyen lehetett a kedves, de távolság tartó apja mellett felnőni. Kitanította anyát szeretni. Kitanította olyan nővé válni, amilyen most. Kerül fizet, aztán megyünk is. Elég meredek lesz, de gyorsan oda érünk. Nem lesz gond ebben a cipőben. A platform szandára nézek. Már most dörzsöli a lábam.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 Poros a padló. Kerolnál. Lerugom a cipőm, és megdöbbent a gondolat, hogy por van a szilvörházban. Viszont kifejezetten jó esik megszabadulni a cipőmtől. Leteszem a szandálomat egy sportcipő és egy flip-flop papucs mellé. Vöröset vagy fehéret? Vagy csináljak negróni koktélt? Nekem mindegy, bármi jó. Kerol csípőre teszi a kezét, és alaposan végigmér. De mit innen legszívesebben? Elgondolkodom. Vörösbort.